Лист був написаний на тонкому, нелінованому папері заокругленим і кучерявим, майже каліграфічним письмом, чорним чорнилом мінливого відтінку, як у старовинних чорнильних ручках. У листі йшлося таке. «Мій любий Ейбе, сподіваюся, що мій лист застане тебе цілим, неушкодженим і здоровим. Ми так давно не мали від тебе звісток, але я пишу не для того, щоб дорікнути, а лише сказати тобі, що ми й досі часто згадуємо тебе і молимося за твоє здоров'я і благополуччя. Наш хоробрий красень Ейп, Що ж до життя на острові, то в ньому мало що змінилося, але ми ж самі воліємо, щоб все було тихо і чинно. Цікаво, чи впізнаємо ми тебе через стільки років, хоча я впевнена, що ти впізнаєш нас, тобто всіх тих, хто ще залишається. Було б добре отримати твоє недавнє фото, Надійшли, якщо маєш змогу. Я ж посилаю тобі свій категорично древній снімок. Е, крапка, страшенно за тобою скучає. Може, ти їй напишеш? З повагою та захватом, директриса Альма Лефей Сапсан. Як і обіцяла авторка, лист містив старе фото. Я підніс його під світло настільної лампи, намагаючись видивитись додаткові деталі на силуеті жіночого обличчя але не зміг знайти жодної. Той знімок був дуже химерний, однак зовсім не схожий на ті фото, що я знайшов у дідовій коробці під ліжком. На ньому не було ніяких фототрюків, просто жінка стоїть собі і палить люльку. Та люлька нагадувала люльку Шерлока Холмса, крива іначе причеплена до краю губ. Мій погляд раз по раз повертався до неї. Чи було це тим, що мій дід сказав мені знайти, Справді, подумалось у мені, саме так воно і є, не листи Емерсона, а лист, засунутий у книгу з творами Емерсона. Але хто вона була? Це директриса, ця жінка на прізвищі Сапсан. Я придивився до конверта, сподіваючись знайти зворотну адресу, але знайшов лише збляклу поштову марку з написом «Ост Кернгольм Кемрі Вебе». Вебе? Це Велика Британія. Вивчаючи в дитинстві географічний Атлас, я дізнався, що Кембрі валійською мовою означає Уельс. Ост Кернгольм, напевно, означала той острів, який пані Сапсан згадувала у своєму листі. Може, то і є той острів, на якому мій дідо жив у дитинстві. Дев'ять місяців тому він сказав мені: Знайди птаха. Дев'ять років тому. Він стверджував, що дитячий притулок, у якому він мешкав, перебував під захистом птаха, що палив люльку. У віці семи років я сприйняв цей вираз буквально, але директриса на знімку справді палила люльку і звали її Сапсан, що означало «різновид яструба». А що, як птах, якого мій дід наказав мені знайти, насправді був той жінкою, котра врятувала і оберігала його? Тобто був директоркою дитячого притулку на острові. Може вона й досі там, звісно, стара як світ, скільки ж років минуло, але підтримувана своїми підопічними, дітьми, які виросли, але так нікуди з острова й не поїхали. Уперше, останні слова мого діда набули чіткого, хоча й химерного сенсу. Він хотів, щоб я поїхав до того острова і знайшов цю жінку, його колишню директорку. То хто а вона мала знати таємницю його дитинства. Але поштовій Марці на тому конверті вже років 15. Чи була пані Сапсан і досі жива? Я швидко провів обчислення. Якщо вона керувала дитячим притулком у 1939, скажімо, у 25 років, то тепер їй уже під 100. Так, це цілком можливо. В Енглвуді були старі люди й старші, вони жили самі по собі, та ще й на автомашинах їздили. А навіть якщо пані Сапсан уже відійшла у кращий світ з часу написання оцього листа, то на острові Кернгольм мають залишитися люди, які мені допоможуть. Люди, котрі знали дідуся Портмана ще малим хлопчиком. Люди, котрі знали його таємниці. Як ви вже здогадалися, переконати моїх батьків дозволити мені провести частину літнього відпочинку на крихітному острові біля узбережжя Уельсу була завданням не з легких. Вони, а особливо матір, мали багать поважних причин вважати, що це дурна ідея, зважаючи на чималу вартість поїздки, зважаючи на те, що я мав провести літо разом із дядьком Бобі, навчаючись керувати фармацевтичною імперією, і зважаючи на те, що мене нікому супроводжувати, бо батьки не мали ані найменшого бажання їхати зі мною, а поїхати туди сам, звісно, не міг, на їхню думку. Жодного дієвого аргументу на свою користь я не мав, а справжню причину «Так дід велів!» озвучити не міг, бо тоді батьки визнали б мене ще більш схибленим, аніж я був. Певна річ, я не збирався розповідати їм, про останні слова дідуся Портмана, а також про лист та фото, бо тоді вони точно мене не пустили б. Єдиним моїм аргументом, що звучав більш-менш розсудливо, було щось типу «мені хочеться більше дізнатися про історію нашої родини», або не надто переконливе «он де з наших сусідів збираються влітку до Європи, то їм можна, а мені ні». Оці останні раціональні докази, я не втомлювався наводити за будь-якої першої ліпшої нагоди, а одного разу навіть вдався до тактики шантажу. Ви що, грошей не маєте? Однак відразу ж пожалкував про це. Та всі мої зусилля були марними. Далі трапилося кілька подій, які страшенно допомогли мені у справі переконання батьків. По-перше, дядько Бобі охолов до ідеї, що мені слід провести з ним літо. Бо кому ж захочеться, щоб у нього вдома жив схиблений повдур? Тож, мої перспективи на літо несподівано розширилися. По-друге, мій татко дізнався, що у той острів Кернгольм є визначним місцем поширення всіляких цікавих птахів, і що там гніздиться, чи не половина світової популяції якихось особливих птахів, і це дослідження допомогло б йому в написанні ще одного орнітологічного опусу. Він без зупину базікав про цю здогадну нову книгу. І щоразу, коли траплялася нагода, я, як міг, заохочував його. І він, здавалося, виявляв до цієї орнітологічної теми дедалі більший інтерес. Та найважливіший вплив справив лікар Голан. Після навдивовижу нетривалого переконування з мого боку, він шокував нас усіх тим, що підтримав мою ідею і спонукав моїх батьків, дозволити мені поїздку на острів. «Ця поїздка може стати приломним моментом для вашого сина», якось сказав він моєму батьку після чергового сеансу психотерапії. Оте місце було настільки міфологізоване його дідом, що для демістифікації цієї легенди вашому сину конче необхідно особисто відвідати той острів. Там він переконається, що то є звичайне і аж ніяк не містичне місце, і фантазії діда втратять для вашого сина всю свою силу. Ця поїздка може стати дуже ефективним засобом подолання хворобливих фантазій за допомогою реалій. Але ж мені здавалося, що насправді мій син не вірив у всі ці дурниці, сказала мати, обертаючись до мене. Хіба ж не так, Джейку? Так, мамо, так, заспокоїв я її. «Свідомо, він справді не вірить у них», – підтвердив лікар Голан. «Але вся річ у його підсвідомості. Ось, що призводило й призводить до нинішніх проблем з вашим сином. Підсвідомість породжує тривогу й кошмарні сни». «То ви гадаєте, що поїздка на острів допоможе йому?» – перепитала моя мати, глянувши на нього, примруженими очима так, немов готувалася почути неприховану правду. Стосовно того, що мені слід чи не слід робити, слово лікаря Голана було для батьків законом. «Так, я в цьому переконаний», – відповів він. Цих слів було достатньо, щоб остаточно переламати ситуацію на мою користь. Далі все пішло як по маслу і напрочуд швидко. Були придбані авіаквитки, складені розклади і розплановані плани. Ми з батьком вирушали на три тижні на острів наприкінці червня. Мені здалося, що то занадто тривалий термін, але батько заявив, що саме стільки часу він потребує для того, щоб досконально дослідити пташині колонії. Я гадав, що мамця заперечуватиме аж три тижні, але чим ближче до часу поїздки, тим більшою була її радість за нас. Це ж треба. Двоє моїх чоловіків вирушають у велику пригодницьку подорож. Час від часу повторювала вона, сяючи від захвату. Мені її ентузіазм і справді здавався зворушливим та щирим, допоки одного вечора я не підслухав, як вона базікала по телефону з подругою, розводячись про те, як вона нарешті зможе пожити своїм колишнім життям, і що їй аж три тижні не доведеться панькатися з двома безпорадними дітьми. І я тебе люблю, як і ти мене. Хотілося сказати мені з сарказмом, але вона говорила не зі мною. Мене не бачила, і тому я промовчав. Я і справді любив її, але здебільшого тому, що любити свою матір вважається належне, а не тому, що вона була однією з тих жінок, до якої я відчув би сильну симпатію, стрівши її на вулиці. Втім, такого не сталося б у принципі, бо вона їздить на авто, а вулицею ходять лише незаможні люди». Упродовж тритижневого вікна, що випало між закінченням школи та початком поїздки, я зробив усе, щоб перевірити в інтернеті, чи бува не значиться пані Сапсан серед живих, але безрезультатно. Припускаючи, що вона й досі жива, я сподівався зв'язатися з нею телефоном і хоча б попередити про наш приїзд. Але невдовзі виявилося, що на острові Кернгольм телефону не мав майже ніхто. Я знайшов один єдиний номер на увесь острів і на нього подзвонив. На з'єднання пішла хвилина у лінії чулися сичання та тріскіт, вони то припинялися, то знову оживали, тож я мало на фізично відчув кожну милю відстані, яку долав мій дзвінок. Нарешті я почув отой дивний суто європейський гудок, і слухако взяв якийсь чолов'яга що, як я міг судити, був добряче на підпитку. волоцюжна діра слухає!» – загорлав він. Потім на задньому фоні почувся якийсь шахливий гармидер, типу того, що зчиняється у розпал студентської гулянки. Я спробував назватися, але він, здавалося, мене не розчув. «Діра слухає!» – знову загорлав чоловік. «Хто питає?» Та не встиг я хоч щось сказати, як він відірвав трубку від рота, і на когось заволав. «Я сказав, століть пельки! Пришалепки чортові! Я по телефону роз!» І в цю мить зв'язок перервався. Я просидів з хвилину, отетеріло притиснувши слухавку до вуха, а потім поклав її. І не завдав собі клопоту повторним дзвінком. Якщо єдиний телефон на Кернгольмі встановлений у лиховісному лігві під здогадною назвою «Волоцюжна діра», то про решту острова годі й казати. Невже моя перша поїздка до Європи перетвориться на нескінченне уникання п'янючих маніяків і спостерігання, як птахи випорожнюють свої кишки на скелястих берегах острова? Можливо, що так. Але якщо це означатиме мої остаточне розкриття таємниці мого діда, після чого я зможу повернутися до звичайного, непоказного життя, то заради цього можна перетерпіти все, що мені трапиться.